Lars Dahl, eller hvordan er du blevet madjournalist? Jamen det kom så da, at øh, på, et, et, på et tidspunkt var der en stedning ledig på vores madredaktion, som jeg så øh, søgte. Og det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg synes, at det er sådan stofområde, som... Altså, et de der få stofområder, som virkelig kommer helt ind i hverdagen, ikke? helt ind i hjemmet. Ikke? Det er jo det, man gør hver eneste dag, tre gange om dagen. Der laver man jo med. Øh, uanset man kan lide eller ej, uanset man går op i det eller ej. Så gør man det jo. Så det er simpelthen så intimt i område, jeg synes, det var sjovt at beskæfte sig med. Også personligt, fordi jeg godt kunne lide at lave mad selv. Og der er så mange ting, jeg undrer mig over i madbranchen og madindustrien og på supermarkederne. Hvorfor ser det her sådan her ud? Hvordan er det her lavet? Hvor kommer det her fra?: Så det er altså en forundring snarere, end at du har en stor evne til at lave mad og ved en hel masse om, hvordan man laver mad? Helt sikkert, fordi jeg er rimelig god til at lave mad, ikke? og passioneret på mange områder i med, men jeg er ikke sådan på nogen måde en gourmet øh, og ja, der masser der er meget bedre til at lave mad, end jeg er der er også masser, der er meget hyppigere at gå på restauranter, som er meget mere sådan gourmet-orienteret i deres tilgang til det øh, og jeg synes, det er en ulempe øh, som madjournalist eller som journalist i alle mulige andre øh, fagets øh, områder, at man ved for meget ting altså, det er en fordel ikke at så meget og det er så også derfor formentlig, at du ikke er blevet madanmælder, som jo ellers ville være meget oplagt, hvis man er så begejstret for mad. Jeg har ikke nogen interesse i at være med Jeg er journalist. Altså, øh, altså hvis jeg skriver om økonomi, så har jeg heller ikke nogen interesse i at blive økonom. Og altså, øh, for mig, for mig det det samme. Som journalist, så holder man så fra anmælderiet jo. Øh, de to ting har intet med en at gøre. Og sådan er det nemlig. Man, hvis i hvert fald i der sådan en tommelfinger-regelighed. Hvis man intervjuer en artist, så er man ikke også den, der anmelder øh, CD'en eller pladen. Og det er vel fuldstændig det samme inden for madjournalistik. Man, har afholdt, altså man holder sådan lidt vandtætteskotter imellem de her to begreber. Ja, jeg vil ikke sige, at man holder vandtætteskotter, for det gør vi øh, jo ikke nødvendigvis. Altså, vi har jo haft øh, tidspunkter, hvor vores madskribenter også skrev madstof ud over øh, det, de anmeldte. Ikke? Men det er klart... Øh, der er selvfølgelig nogle konflikter der. Men det, der er, der, altså det interesserer mig bare ikke at lave mad af en melderi. Jeg synes, det er en trist måde at opleve en restaurant på. At man hele tiden skal tænke på, hvordan skal den her ret, jeg, jeg spiser, øh, ende som en formulering i vis. Så lad mad af en melderi ligge, fordi det, jeg synes er interessant ved den måde, du skriver på, det er, at man helt klart fornemmer ikke bare din egen interesse og også din egen viden, men også din egen personlighed i det, du skriver. Og nu sagde du lige før det her med, at du var interesseret for mad, altså gik og undrede dig at stille de her spørgsmål. Hvad er det for et personligt engagement? Hvad er det for nogle spørgsmål, du har stillet dig? Tænkt, hvad er det her for noget med det, der ligger i supermarkedet, de restauranter, der popper op? Hvad er det for spørgsmål, du stiller dig? Det første, jeg stiller mig, det er jo, når, hver gang jeg står med en øh, bernæssår derhjemme, ikke? Øh, som næsten altid mislykkes for mig på en eller anden måde. Og så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor det gør det. Og så kan jeg jo være drevet af en lyst til at finde ud af, hvordan er det, man gør, Øh, altså, eller stager en bøf, for så nogle gange så bliver den perfekt, og nogle gange gør den ikke. Eller man kan stå, som jeg nævnte før, i et supermarked øh, og tænke på listen af ingredienser og for, ikke forstå, hvorfor den er så lang, fordi så mange ingredienser skal jeg jo ikke bruge derhjemme til at lave en kringle, for eksempel. Jeg skrev en historie om en kringle øh, her forleden, som havde nogle af 50 ingredienser, ikke? hvor mange af dem var tilsætningsstoffer, og rigtig meget af det var noget, man ikke ville have på sin egen hylder. Og det kunne bare undre en, ikke? Altså, det, det var ikke, fordi jeg var fornærmet over det noget. Jeg undrede mig bare over, hvad er alle de her ting? Og så skrev jeg en historie om, hvad alle de der ting var for noget. Øhm, og, og på den måde, så kan man jo bare undre over sin hverdag. Og, og det er jo netop de der ting, som er helt tætte på, som er dem, man kan undre sig mest over, ikke? Netop den der artikel omkring Kringlind og de mange tilsætningsstoffer, den læste jeg så også. Og så tænkte jeg, er det her det, vi kalder kritisk madjournalistik? Det synes jeg da i høj grad, det er, men... Øh, men, øh, men det er kritisk på den der fornærmede måde. Det prøver jeg i hvert fald også, at undgå, at det skulle være. Fordi der er jo selvfølgelig en grund til, de gør det. Og der er også en grund til, vi alle sammen spiser de der kringler. Ikke? Altså det kan godt være, vi kan øh, ønske, at uh, bare det var lavet, som vores øh, bedstemor lavede det. Men grund til, de gør det, er også, at det kan holde lidt længere hjemme hos os. Og det er vi jo vi er nogle gange enormt glade for. Ikke? At der er nogle andre, der tager det ansvar for at øh, kan man sige, ødelægge forestillinger om den gode kvalitet. Men i virkeligheden gør det bedre på en anden måde for os, nemlig holdbarheden og prisen osv. Vi er jo hyggelere sammen. Og madforbrugere øh, er jo hyggelere i den grad. Hvad mener du med i at, at, at, at, at, at den grad? Det mener jeg med, at vi er hyggelere hele tiden. Ikke? Vi, vi, øh, øh, vi, vi siger, at vi gerne vil købe økologi, men når vi kommer ud på en café, så køber vi jo gerne en kødningsavn, som ikke er økologisk. Vi siger, vi gerne vil øh, betale for fair trade, men når vi kommer ud i supermarkedet, så betaler vi ikke for fair trade, men køber det, som er lidt billigere. Og det ser man jo gang på gang på gang. I USA, der det her med madjournalistik, det er ved at blive kæmpestort. Der er stort set ikke det aftenskolenkurs, man kan tage i og blive en god madjournalist eller foodjournalist, som hvad man vælger at kalde det. Og mange af de her kurser, de er sådan op omkring faktisk sådan noget meget øh, romanskrivningsagtigt. Altså, man skal lige sådan have et plot i sine artikler, og man skal have... Altså, det er sådan meget, øh, ja, netop forfatteragtig tilgang til det. Det her med det personlige, det bruger du jo også meget i den måde, som du skriver på. At det sådan ved at være vejen frem i medjournalistik, også her i Danmark, at der er sådan et personligt engagement, at man som journalist eller forfatter eller skribent eller hvad man nu hedder, investerer sig selv i det, man skriver? Det er det, men det er også en stor fare. For det er masser af blogger, som gør det samme, men som så erstatter det personlige, øh, eller det personlige ender med at erstatte øh, det gode håndværk også. Altså, det er jo nemt at, at sige, at jeg synes, at et eller andet er galt. Men det er jo sværere at finde ud af, om det rent faktisk er galt, og derfor så er det personligt en stor fare. Man skal kun bruge det til, øh, som krydderi, mener jeg, jeg mener, at altså, brød i det, øh, det må være stadigvæk god journalistik, og man ringer til folk. For det viser sig jo, at de der rygter, man hører, og de der forsikker, man har, viser sig jo, at være forkerte hele tiden. Det er der rigtig, rigtig mange eksempler på, det sker hele tiden. Så, så det der med at være personligt, skal man passe på med. Og så lad os sige, sådan, hvordan er dit forhold til alle de her madblokker? Kan du lide dem? Læser du madbloks? Jeg læser rigtig mange madblogs. Jeg synes, det er nogle af de steder, hvor man de sjoveste informationer og oplysninger. Men jeg synes ikke, at danske madblogs er så interessante, for de handler utrolig meget om opskrifter og om forholds egne navlepilleri derhjemme. Ikke? Mens nogle af de udenlandske kan være meget mere politiske og udadskuende og mere socialt engagerede og politisk engagerede. Det kan godt savne lidt herhjemme. Og så til allersidst, har du et journalistisk andet journalistisk, madjournalistisk forbillede? Jeg tror, alle vil jo sige noget som Michael Pollan for eksempel. Ikke? Alle kender jo ham, ikke? Men jeg vil ikke sige, at han er et forbillede. Jeg synes, at han er en stor inspiration for mig. Men er det så i måden, han skriver på, eller i holdninger? Men det, Michael Pollan gjorde jo, var jo faktisk at gå ud og undersøge tingene. Han har jo nogle meget stærke holdninger, har en meget stærk udgangspunkt men han har også gået ud og undersøgt tingene, han har været ude på de farme, han har været ude og se, hvordan slagtesvinene bliver slagtet, han har læst de tunge videnskabelige rapporter osv. Så, så på den måde han en forbillede, en mand, der har nogle holdninger, men også gør sit arbejde grundigt.